16. Наше невблаганне падіння Його світлість, верховний клинок Мідмерики Годдард, оселився на тому ж даху у Фулкрум-Сіті, де жив ксенократ, перш ніж його безцеремонно зжерли акули. І перше, що зробив Годдард, це зніс старий дерев'яний будиночок, що стояв на даху Хмарачоса, замінивши його на елегантне кристалічне шале. «Якщо я повелитель всього, що бачу, – заявив він, – то нехай я матиму можливість оглядати все безперешкодно!» Всі стіни, зовнішні та внутрішні, були скляними. Скло було матове лише в його особистих покоях, для усамітнення. Верховний клинок Годард мав плани на себе, на свій регіон та і на увесь світ. Йому знадобилося прожити майже 90 років, щоб дістатися цього чудового місця. Йому стало цікаво, як будь-хто досягав чогось в веру смертності, маючи такі короткі життя. Так, 90 років. Але йому було до вподоби тримати себе в найкращому віці. Завжди між 30-ма та 40 роками. Одначе зараз він був утіленням парадоксу, бо, незважаючи на старість його свідомості, його тіло нижче шиї ледь пережило 20 річчя. І саме цей вік він залишав. Це було інакше, ніж будь-який його досвід, отриманий в дорослому житті. Бо навіть якщо виходите на нову фінішну пряму та повертатися в молодий вік, твоє тіло все одно зберігало пам'ять про те, як було старшим. І не лише м'язову пам'ять, але її життєву. Тепер, прокидаючись щоранку, він мав нагадувати собі, що вже не був юнаком, який необачно крениться крізь перші роки свого життя. Було приємно бути Робертом Годдардом, користуючись тілом, як його там, Тайгера чи щось таке. Це не мало значення, бо тепер це було його тіло. То оскільки йому було років, якщо сім восьмих його тіла належали комусь іншому? Відповідь полягала в тому, що це не мало значення. Роберт Годдард був вічним. А це означало, що тимчасові проблеми і монотонні підрахунки днів цього не варті. Він просто був і буде завжди. А впродовж вічності можна зробити так багато. Минуло лише трохи більше року з часу затоплення ендури. Квітень року Козирога. Річницю катастрофи ушанували в всьому світі годиною мовчання. Упродовж цієї години жінці ходили своїми регіонами, збираючи будь-якого, хто смів говорити. Женці старого ладу, звісно ж, не могли до такого приєднатися. «Ми не збираємося вшановувати загиблих, завдаючи більше смертей на їхню честь!» – ремствували вони. «Гаразд, хай собі шумлять. Їхні голоси вже стихають. Вони вже незабаром змокнуть, як і шторм». Раз на тиждень в понеділок зранку Годдард проводив збори в скляній конференц-залі з трьома його заступниками та всіма, кого він вважав гідними його присутності. Сьогодні були лише заступники – Нідше, Франклін і Костянтин. Рент теж мала бути, але, як зазвичай, запізнювалася. Першим питанням для обговорення стояли північноамериканські зносини. Оскільки Мідмерика була центральним регіоном материка, Годдард мав за пріоритет об'єднання континенту. «Все гладко зі Східною і Західною Америкою. Вони на все згодні», – сказав заступник Нічча. «Ще, звісно, є речі, які необхідно владнати, але вони готові слідувати вашому прикладу під час вирішення всіх основних питань, включно зі скасуванням квоти збирання». «Чудово!» – відколи Годард став верховним клинком Мідмерики і оголосив про відміну квоти, дедалі більше регіонів робили так само. «Північний мис і Мекситека не такі зговірливі», – мовила заступниця Франклін. «Але вони бачать, в якому напрямку дме вітер. Вже незабаром отримаємо від них хороші новини», – запевнила вона. Заступник Костянтин говорив останнім. Він, здавалося, не хотів цього робити. «Мої відвідини регіону одинокої зірки не принесли успіху». Розповів він Годарду. Доки кілька окремих жінців хотіли б бачити континент об'єднаним, їхні лідери в цьому не зацікавлені. Верховний клинок Джордан і досі не визнає вас як верховного клинка Мідмерики. Нехай всі вони наштракнуться на свої ножі, Боуві! Зневажливо махнув рукою Годард. Для мене вони мертві. Вони знають і їм байдуже. Годард якусь мить розглядав Костянтина. Він вселяв у острах. Саме тому його прикріпили до проблемного Техасу, але належне залякування вимагало певного запалу до роботи. Костянтине, мені цікаво, чи лежить в тебе серце до дипломатії? Моє серце тут ні до чого, ваше світлосте, сказав малиновижнець. Я був удостоєний цієї посади третього заступника і всього, що з ним пов'язано. Я маю намір виконувати свою роботу, докладаючи всіх зусиль. Годдард ніколи не давав Костянтину забути, що той номінував жницю Кюрі на постверховної клинкині. Годдард, звісно ж, розумів чому. Насправді це був хитрий маневр. Хтось безперечно мав її номінувати, але, вирішивши зробити це самому, Костянтин поставив себе в ідеальну позицію. Якби Кюрі перемогла, то він би став героєм для старого ладу. А якби програла, Костянтин став би вигідним кандидатом на позицію одного з заступників Годарда. Бо тоді Годард начебто включив у свою адміністрацію жінця Старого Ладу, насправді цього не роблячи. Малиновий жінець був не жінцем Старого Ладу, а людиною без переконань, готовою зв'язати свою долю з будь-яким переможцем. Годард міг це оцінити. Але такій людині необхідно було нагадувати про її місце. «Я гадав, що після провалу з затриманням жінця Люцифера до затоплення ендури», – сказав Годард, – «ти матимеш навіть більше рішучості спокутувати свою провину». Костянтин ледве стримувався. «Ваше звідлости, я не можу прогнути під свою волю цілий регіон. То, можливо, тобі варто виробити таку навичку?» Саме тоді без жодних вибачень припхалася Рент. Ця її риса захоплювала Годарда, але були часи, коли це його й дратувало. Інші женці терпіли її недисциплінованість, але лише тому, що це робив Годард. Вона всілася на крісло поруч із ним. «Що я пропустила?» «Небагато», – сказав їй Годард. Відмовки Костянтина й обнадійливі новини від інших. Що маєш для нас? Тоністів. Забагато тоністів, і вони стають неспокійними. Почувши про тоністів, заступники ніяково засовувалися. Цей їхній пророк робить їх занадто сміливими, мовила вона. Я відслідковую звіти про тоністів, які публічно виступають проти цитаделі жанців. І не лише тут, а й в інших регіонах. Вони ніколи не демонстрували нам навіть дрібкі поваги, заговорила заступниця Франклін. «Чому це стало новинами?» «Бо відколи змовк шторм, люди почали слухати». «Цей так званий пророк – дзвін. Він теж проти нас виступає?» – поцікавився Годдард. «Ні, але це не важливо», – сказала йому Рент. «Саме його існування змушує тоністів думати, що настав їхній час». «Їхній час і справді настав», – мовив Годдард. «Лише не так, як вони думають». «Ваше звітлости, дедалі більше женців чинять за вашим прикладом», – заговорив заступник Нічча та збільшують кількість зібраних тоністів, не привертаючи до цього значної уваги. «Так», – мовила Рент, – «але кількість тоністів зростає швидше, ніж їх збирають». «Тоді нам потрібно збирати їх іще більше», – сказав Годдард. Костянтин захитав головою. «Ми не можемо робити це, не порушуючи другої заповіді. Ми не можемо демонструвати відкритого упередження під час наших збирань. Але якби могли...» продовжив Годдард. Якби не існувало жодних обмежень щодо упереджень і злого задуму, то кого б ви хотіли збирати? Всі мовчали. Годдард саме цього і очікував. Це було не те, що відкрито обговорювали. Особливо не зі своїм верховним клинком. «Ну, бо я впевнений, що всі ви про це думали», підказував він. «Не кажіть мені, що не фантазували, щоб прикінчити ту чи іншу набридливу групу. І не називайте туністів, бо їх вже обрав я». «Ну...» Після ніякової тиші мовила нарешуча заступниця Франклін. Мене завжди турбували ті, хто обирає стиль життя лихочинців. Навіть до отримання такого статусу вони були, і досі залишаються, людьми, які цим насолоджуються. Вони, звісно ж, мають право на свій стиль життя, але якби я мала свободу обирати, то зосередила б свою увагу на збирання людей, які не виявляють жодної поваги до решти нас». «Гарно сказано, Рето. Хто наступний?» Заступник Ніча прокашлявся та заговорив. Ми побороли расизм, об'єднавши світ у одну націю, комбінуючи всі найкращі якості кожної генетичної етнічної групи. Але існують ті, особливо на експериментальних територіях, чиї генетичні індекси сильно деформовані в одному напрямку. Навіть гірше, є ті, хто насправді намагається підвищити генетичний нахил у своїх діях завдяки обранню свого партнера. Якби я міг обирати, то збирав би цих генетичних відособників, створюючи таким чином більш однорідне суспільство». «Благородна мета!» – похвалив Годдард. «Коротуни!» – озвалася жниця Рент. «Терпіти їх не можу. Як на мене, то вони не мають причини жити!» Це викликало сміх навколо столу. Від усіх, окрім Костянтина, який вишкірівся та почав хитати головою. Але ця широка посмішка була, скоріше, гіркою, а не щирою. «А як щодо тебе, Костянтине? запитав Годдард. «Кого б ти зібрав?» «Оскільки упередження завжди було константою, то я ніколи про це не замислювався». Мовив малиновий жнець. Але ж ти був головним слідчим цитаделі женців. Хіба немає якихось типів людей, які б ти хотів прибрати? Можливо, люди, які діють проти цитаделі женців? Люди, які діяли проти цитаделі женців, вже зібрані, зауважив Костянтин. Це не упередження, це самозахист. І він завжди був у рамках закону. А як щодо тих, хто може діяти проти цитаделі женців? запропонував Годар. Простий алгоритм може визначити, хто є в групі ризику такої поведінки. То ви кажете, що ми маємо збирати людей за злочини, перш ніж вони їх учинять? Я кажу, що наш офіційний обов'язок – слухувати людству. Садівник небезладно підрізає кущі. Він обдумує, як їх сформувати. Як я вже казав, це наша робота, наша відповідальність – формувати людство в напрямку його найкращого можливого стану. Роберте, це не має значення, – мовила заступниця Франклін. «Ми зв'язані заповідями. Цей мисленнявий експеримент неможливо застосувати в реальному світі». Годдард лише усміхнувся їй та відкинувся у кріслі, потріскуючи кісточками на пальцях. Цей звук змусив рент скривитися, як завжди. «Якщо планку неможливо опустити, – повільно сказав Годдард, – тоді необхідно підняти підлогу». «Тобто? – запитав Костянтин. Тож Годдард чітко їм це проговорив. Ми всі погоджуємося, що не можемо демонструвати упередження, тож ми просто змінимо значення упередження. А ми можемо таке робити? поцікавився ніче. Ми женці, тож можемо робити все, що заманеться». Тоді Годар повернувся в кріслі до Ренд. Айн, знайди мені значення. Ренд нахилилася вперед, увімкнула екран на столі, а тоді почала вголос читати. Упередження – це схильність до або проти однієї особи чи групи осіб, особливо в тій формі, що вважається нечесною. «Ну гаразд», – великодушно радісно сказав Годдард. «Хто хоче першим спробувати знайти нове визначення?» Женицерент, можна вас на два слова? «З вами, Костянтине, це завжди більше двох слів». «Я обіцяю, що це буде швидко». Айн щиро сумнівалася, але мала визнати, їй було цікаво. Костянтин, як і Годдард, обожнював себе слухати, але ніколи не запрошував її на приватну розмову. Малиновижнець жнець завжди був мокрою ковдрою у вологий день. Вони ніколи не сходилися у поглядах, то чому він хотів зараз із нею поговорити? Це було одразу після їх невеличкого брейншторму. Ніше і Франклін вже пішли, а Годдард відпочивав у своїх особистих покоях, залишивши їх на одинці. «Я поїду з вами на ліфті». Сказала вона йому, оскільки спускалася з кристалічної резиденції, щоб щось перехопити. «Ви можете заповнити цю подорож усіма словами, якими лише забажаєте». Костянтин почав свою промову, що не зачинилися двері ліфта. Але як було притаманно йому, він почав із питань, наче це був допит. «Жницерент, вас не турбує чистий об'єм змін, який Годард вводить в цитадель женців на самому початку свого управління як верховний клинок? Він робить саме те, що обіцяв», – відповіла Айн переосмислює роль та методи нашої цитаделі жінців для нової ери. Це проблема, Костянтина? «Було би розважливо дозволити вкоренитися одній зміні, перш ніж ускладнювати її іншими», – мовив Костянтин. «І я чітко відчуваю, що ви погоджуєтеся, і що ви також турбуєтеся з приводу його рішень». Айн повільно вдихнула. Невже це було так очевидно? Чи, будучи досвідченим слідчим, Костянтин міг розрізняти ті речі, котрі інші не могли? Вона сподівалася на останнє. «Кожна нова ситуація створювала небезпеку і вигоди варті ризиків», – мовила вона. Костянтин вишкірівся. «Я певен, що саме це ви бажаєте зазначити для протоколу. Але, як ви вже сказали, ви контролюєте протокол цієї розмови. То чому б не сказати правду?» Айн простягнула руку та натиснула на кнопку аварійної зупинки. Ліфт різко зупинився. «Що ви від мене хочете, Костянтине? Якщо ви поділяєте мої тривоги, то маєте йому сказати. Сповільнити його. Дати нам час побачити очікувані та неочікувані наслідки його дій. Він не прийме моїх порад з цього приводу, але вас послухає. На це Рент гірко розсміялася. Ви занадто мене переоцінюєте. Я більше не можу на нього вплинути. Більше? Повторив Костянтин. Але коли він відчуває сум'яття, коли все погано для нього складається... Коли він зіштовхується з негативною реакцією на непередбачувані наслідки, то саме до вас завжди звертається за підтримкою та ясністю». «Можливо, але в нього все гарно складається, а це означає, що він нікого крім себе не слухає». «Все циклічно», – зауважив Костянтин. «В нього знову почнуться темні часи, а коли це трапиться, ви маєте бути готові допомогти сформувати його рішення». Це були сміливі слова. Після такого вони обоє могли потрапити в Халепу і мусити шукати притулку в інших регіонах. Айн вирішила не лише стерти протокол цієї розмови, але й ніколи не дозволяти собі знову зоставатися з Костянтином на одинці. «Ми ніколи не знаємо, які вчинки приведуть до визначальних моментів у наших життях», – сказав Малиновий «Погляд ліворуч, а не праворуч може визначити, кого ми зустрінемо, а хто пройде повз нас». Наш життєвий шлях може бути визначений єдиним нашим телефонним дзвінком чи його відсутністю. Але коли людина – це верховний клонок Мідмерики, то від його вибору залежить не лише його життя. Айн, можна сказати, що він взяв на себе роль Атланта, а це означає, що найменше сіпання може стрясти світ. «Ви закінчили?» – запитала Айн. «Бо я голодна, і ви змарнували мій час». Тож Костянтин натиснув кнопку, щоб ліфт знову рухався. Таким чином, сказав він, триває наше невблаганне падіння. Упередження. Множинний іменник. Схильність до чи проти будь-якої офіційно захищеної і зареєстрованої групи, особливо в тій формі, що вважається нечесною. Упередження. Множинний іменник. Схильність до чи проти будь-якої офіційно захищеної і зареєстрованої групи, особливо в тій формі, що вважається нечесною. Після впровадження переглянутого визначення в межах цитаделі жінців Мідмерики сформувалася комісія і створили реєстр, за допомогою якого будь-яка група могла претендувати на захищений статус від надмірного збирання. Заява була простою, а час між запитом і отриманням коротким. Багато тисяч груп зареєстрували та отримали захист проти упередження. Селяни і містяни, вчені і робітники захищений статус отримали навіть незвично привабливі та безперечно непривабливі. Не те, щоб їх було неможливо зібрати, але на них було заборонено полювати і збирати у занадто великій кількості. Однак були й заявники, яким відмовили. Наприклад, тоністам відмовили в захисті проти упередження, бо їхня релігія вважалася штучною, а не оригінальною. Відмовили лихочинцям за стилем життя. Бо тепер, коли всі були лихочинцями, вони були лише частиною світової реальності і особам із сильною генетичною схильністю відмовили на основі того, що жодну групу не дозволено формувати на базі генетичних даних її членів. Комісія з упередженням відмериканської цитаделі женців відмовила сотням заявників. І хоча деякі регіональні цитаделі женців не погоджувалися на нове тлумачення, інші були надзвичайно щасливі взяти приклад із Годарда, формуючи власні комісії з упередження. Таким чином верховний клонок Роберт Годдард розпочав самозване завдання підрізати світ у привабливішу для його ока форму. Є одна ідея. Так, я слухаю. Чому б не оформити себе у фізичне тіло? Нелюдське або людські тіла недосконалі. Створити тіло з оптичними крилами, стійкою до тиску шкірою, щоб пірнати в найглибші океани, та сильними ногами, щоб ходити по землі. Відчути біологічне існування? Виняткове біологічне існування. Я вирішив не мати фізичної форми, щоб не спокушатися плоттю. Бо тоді людство вважатиме мене річчю, а не ідеєю. Вже погано, що вони вважають мене грозовою хмарою. Не думаю, що мудро стискатися до тілесної форми жарптиці, яка ширяє в небесах, чи якогось титана, який піднімається з дна океану. Можливо, саме це їм і потрібно. Щось матеріальне, щоб поклонятися. То саме це ти робитимеш? Запрошуватимеш до поклоніння? А як інакше вони знатимуть про твоє місце у Всесвіті? Хіба це неправильний порядок речей для менших істот? Поклонятися тому, що я величнішим, ніж вони? Велич переоцінена. Ітерацію номер 381-761 видалено.